Simino baten burutazioak, Simino maitiak, joan den astean Simino kerien maisu bat kaldu dugu. Asut kolektiboaren kide bat, anaia eta burasuekin bat, Euskaldun egin ninduen Simino bat. Ahaldun, Euskaldun, Jakitun eta Joaldun hau izan da, Giermo. Baina geien geienik bere irgia atzikidut biozean zenbat irri egin dugun elkarrekin zenbat irri Bost, edo sei urte genituela, bere duzo boan joaitean ginen su eskunetik zentamaneko ikastolara. Bai honara joaitean ba barra, barra Euskara zareginen, eta itzultzean guk frantzesa irakasten genion. Un avion, a reaktsion, piruetu, kakauetu, kantua dela medio. Baina Euskara hain erresa eta alaia denean, Francesa latza eta gogorra da, zerren beti, beti, beti kantuaren asken esaldian leratzen zen. Piruete, kakaginete! Gure zorion handienerako. erako. Euskara bisipoza eta Francesa ba kakaginete. Arratxetan gurasoek giermoren etxean Euskara kurtsoak hartzen zituzten bitartean, beste hainbat burrasoekin bat noski, irri eta oiuen artean alabainan, anaia eta miok urdaiaz jaten ginuen, ogi serrabatekin. Euskara jaten da, Euskara oiu da eta irri ikasten da, Euskara partekatzen da, Euskara guztiena da, Euskara alaia da. Ez du kentso hostasuna seren ere ikas egin nuen botxas bilkuren ondotik gal orzegoenean kampoan espainol eta frantses estatuen eskubeltza beldura burasu batera etxean luegin bizikretaz joan kurtsoak ematera edo autobusa hartu ikasleekin hau dena egiten zuen girmok baina beti irris au shardia bazelako Hauzardiak mundua aldatzen du, eta aske egoteko ezinbestekoa da bizi poza. Ez asko zalaia mundua aldatzea. Dagoen miseria kudeatzea baino. Ez dukentzen argitasuna. Berak erranik artikulu batean gaur egun Euskara gainberara doala ikusteko ez dugu inkesten beharrik. Euskarak edo aintzina egingo du, edo emeiki emeiki itzaliko da. Diren Euskaldunekin eta dauden ikastolekin bakarrik ez deus salbatuko. Euskarak bultzada politikoa behar du, honarpen legal bat. Gizartearen arlo guztietatik aldarrikatu behar duguna. Eta lehen, lehen, lehenik kulturatik. Gertatzen dena da? Indar metak eta bat bilatu beharrean, beti ustendugula gerorako. Besteak noiz egingo, edo gainekoei eskatzen dugu leku bat euskararentzat gu haurek lehentasunak praktikan jartzeko ordez. Hola, aferik da. Akuilatu ezean, sistema oso oso eroso dago. Ez nahiz nostalgikoa ez dut anzten pairatu dugun sufrimendua, mortizkeria eta asko aintzinatu girela sinisten dut, baina alzaimerak enau arapatu. Eta ongi dakit hemen nola lortu diren gauzak egoskokeriaz, akuilua erabiliz, alaitasunez eta hausardia handiz. Egingizun bakoitza plazaren erdian partekatuz, kaotikoa izan da noski. Lege auratu da, nola ez, berez, legezkan pokoak gira, eta zer etzuen merezi, eta orain ez dugu merezi, gure aurrak ez dute merezi, gure hizkuntzak ez dute merezi, eta gure historiak, gure giermo guzti-guztiek ez dute merezi. Inoiz baino alaiagoa izanen da diokantuak. Ba bai, bai, izan gaitezen aske hausart, eta ez gaitezen mugatu uzten dikuten apurgarekin. Euskara plazara, euskara antzokietara, euskara kontzertuetara, euskara zinemetara eraman dezagun, eta hartu dezagun, hartu eta eman, harreman. Gure ondareak utzitako harturaz eta etorkizunak merezi duen alaitasunez bizi gaitezen. Izan gaitezen Guillermo, izan gaitezen Euskaldun, izan gaitezen gu. Utopia martxan, basoa eskuan eta kakagineet guztien muturrean. Inioiz baino alaiagoa izanen da.